níuundi kafli hinnstu ráðagerðir nýr dagur reis eftir orustuna himinn bjartur létt skýjað með væslegum vindi legolas og gimli voru snemma á fótum og beittust leyfismenniga far upp í borgina því að er vildu endilega fá að hitta kát og pípin það var sannarlega gott að frétta að þir varu enn á lífi sagði gimli það kostaði okkur ekki svo litla fyrirhöfn að eltað að uppi um endilanga róhansléttur og það hefði verið til lítils ef þeir hefðu nú Svo fóraðir saman álfurinn og dvergurinn innum hlið mínast týriðs og fólk var forviða á að sjá saman svo ólíka félaga því að Legolas var öðrum mönnum fegurri og raulaði fyrir munni sér álfarsöngva skýrum rómi er hann gekk áfram í morgunljómanum en gimli tölti við hlið hans strauk sér um skeggið og góndi í kringum sig. Hér má líta marga góða steinleðsluna, sagði hann og rendi augum um veggina en sumstaðar líka lakari og steinlögnin á strætónum gæti verið betri. Þegar Aragorn tekur við stjórnátöymunum hér, skal í bjóða hann um þjónustu steinsmiðana undan fjalli og við skulum príða þessa borg svo að hann gæti verið stoltur af henni. Mér finnst nú meiri þörf fyrir garða, saði Legolas. Húsin eru eitthvað svo köld og dauð, hér vantar allt sem vex og gledst. Takji Aragorn hér enklar tíman við völdum, skal ég láta skóaþjóðuna færa hann um syngjandi fugla og óðáins tré. Lox komuð er fyrir Imrahil prins og Legolas horði á hann og hneigði sig djúpt því hann sá strax að þessi hafði álva í æðum. Heil síe þér herra sagði hann. Langt er síðan þjóð mjallvegar Nimrod del yfir gaf Lorien's en samt móa sjá að ekki sildður allir frá Amrod vesturum ver. Svo er sagt í sögnum lands míns sagði prinsinn Þó hefur enginn að fara fólkinu sérst þar á ferli um óteljanlega ár. Og ég undrast að stórum að sjá nú hér eitt þeirra á ferli mitt í sorg og stríði. Að hverju leitar þú? Ég er eitt þeirra nýju förunauta sem lögð stað með mýðrandýr frá Imladris, sagði Legolas. Og kom ásamt með þessum dvergi, vini mínum, hingað með herra Aragorni. En nú langur okkur umfram allt að hitta vini okkar káradúk og förung sem gista hjá þér að því er okkur er sagt. Þá er að finna í græði hús og ég skal vísa ykkur vegin þangað, sagði Imrahíl. Það er alveg nó að þú sendir einhvern þjónustumann þinn til að vísa okkur vegin herra, sagði Legolas, því að Aragorn bað mig um að færa þér skilabóð. Hann vill ekki halda inn í borginna sem stendur, en hitt er nöðsynlegt að allir leittúar herrssins haldir rástefni hið fyrsta og því byður hann þig ásamt í Jómari af Róhann að koma niður í tjaldsitt eins fljótt og því getið. Mýþrandýr mun einni verðar mættur. Vi munum strax verða við því, svaraði Imra Hýl, og við ekki frá þeim og það skildust þeir með kurteisum orðum. Þetta er myndarlegur höfingi og mikill mannafóringi, saði Legolas. Ef Gondor og Marga slíka á þessum niðurlæginga tímum sínum, mikill hlýtur þá dýr þess ríkis að hafa verið til forna á uppgangstímunum. Og vaválust er betri steinsmýrinn en sú svo eldri sem hefur verið ríkjandi í fyrstu byggðinni sagði Gimli Þannig vill þá oft verða með görðir mannana Þeir byrja á miklu frangvændum en svo kemur frost á vori og skellur á fárviðri á sumri og allar vonið er að bresta Þó er eins og útsæðið er að bregðist aldrei sagði Legolas Það mun liggja í dufti og rotna en svo spretta upp og dafna á ólíkum stöðum og tímum þar sem síst var við því búist Því að görðir manna munur lifa okkur af Gimli En verða svo aftur að engu endonum, nema einhverju sem annars aldrei hefði geta orðið, býsti við, svaraði dvergurinn. Við slíku eiga álvar ekkert svar, sagði Legolas. Í því kom þénari prinsistilera til að vísa þeim leiðina að græðihúsunum og þar hittu er vinni sína í gardinum og öruð það er gleði fundir. Tímakorn gengu þeir um og mössuðu og kættust yfir því að með að vera saman þessa skamvenu stund í friði og næði undir heiðbjörtum orðni, háttu upp í vindarsömu hverfi borgarinnar. En svo þreyttist kátur á því og þeir heldu upp að húsunum og settust á veggin með grængróðurinn að baki sér en horfðu til söðus í fjaska til fljótsins mikla andvinjar glitrandi í sólarbyrtunni. En og streymdi burt, jafnvel út fyrir sjónsfið legolasar, milli viðir að og grætnar móðu lofðalanda og söður íðilju. Allt í einu þagnaði Legolas með hinnirhjældu áfram að massa og hann horfði upp í og starði á hvíta sjófugla fljú að örum vangjatökum upp með fljótinu. Sjáum ávana, rópaði hann. Þeir koma fljúandi langt inn yfir landið. Þeir eru svo dýrlegt undur fyrir mig að ég fæ sting fyrir hjartað. Aldrei hafði ég séð þá fyrir á ævinni en við komum til konúsapnar og ég heyrði þá garga í lofti er við reyðum til orustunar við skipin. Þá námi ég staðar og gleymdi allri styrjöld á miðgarði því að kvakt þeirra saði mér frá havinu. Hafinu? En, ó, því miður, ég hef þó ekki enn séð það, en dýfst í hjarta okkar álfa liggur hafðráin og er varasamt að hræra upp í henni. Ó, en vegna mávana, engan friðmunni framar finna undir beiki eða álmi. Talaði ekki svona sagði Gimli. Til eru óteljandi hlutir á miðgarði sem eru þess verð að sjá og martir þar óunnið. En ef nú allt fagur fólki hirvir til strandar en þér hættur um að heimurinn er leyndilegri fyrir þá sem eftir sitja og eiga sér engrar undankomu von úr honum. Já, leyndilegur, ekki nóm með það. Anstykilegur, víst er um það, sagði Kátur. Þú mætti ekki yfirgefa okkur og kverrar til strandar, Lekolas. Alltaf verður eitthvað fólk, stórt eða lítið og jáfnvel fáinir vitri dvergar eins og gimli sem þarnast ykkar. Eða ég vona svo verði, þó ég sé hrættur um að ens sé það versta eftir að þessu stríði. Ó, hvað ég vildi að því væri lokið og helst að því hefði verið lokið fyrir langa og löngu. Vert ekki svona svart sín, rópaði pípinn. Sólinn skín og hér getum við unnað saman í einn eða tvo dagað minstakosti. Ég vil fá að heyra meira hvað á daga ykkara hefur drivið svona. Svona nú Gimli, því Legolas hafi vist 10 sinnum minnst að einhverri undarlega ferðnæ stíg, samt hafi þi ekki sagt okkur frá ferðinni. Gott er að vera sólskílinu hér, sagði Gimli, en minningar okkar af ferðinni eru þannig að okkur langar ekki til að draga hér fram úr myrkrinni. Hefði ég vita hvað beið mín, heldi ég að ekki einu sinni neinn vináttubönd hefði geta dreigið okkur inn á dauðraslóðir. Dauðraslóðir, sagði Pípin. Ég heyri Aragorn líka minnast á þær, en skildi ekkert hvað það þýtti. Hví ekki segja okkur nánar frá því? Nei, tregur er ég til þess, sagði Gimli. Því á þeirri leið var ég mér til minkunar, sjálfur Gimli Glóinsson, sem hafi talið sér sterkari en marga menn og engun þó harskeittari en álva þegar komi væri neður í jörðina. En ég stóðst hvorugt og það eina sem hjælt mér uppi var sterkur vilji Aragorns. Já og ástin til anspættir Legolas við. Því að er eins og hver sem honum kynnist fara að elska hann, hver með sínum hætti, jafnvel hinn kalda mær jóherrana. Það var snemma morguns sama dags og þú kátur komst til din hörgs að kvöldi. Þannig yfirgáum við staðinn rétta á undan þér og mennum voru svo fendræðir yfir brott okkar að enginn kom til að fylgja okkur úr hlaði nema laði jóvin, sem nú liggur særð í húsónum hér fyrir neðan. Sár bitur var aðskilnaður inn við hana og sjálfur var ég miðum mín yfir að verða áhorandi að því. Já, það var átakanlegt, en ég mótti þó aðeins vera að því að hugsa um sjálfan mig, sagði Gimli. En nei, nei, ég vil ekki tala um þá ferð. Hann þagnaði en pípinn og kátur voru svo sólnir í lýsingu á ferðinni að Legolas létt undan. Ég skal aðeins strepa á nokku til að svala forveitni ykkar. Mér er það ekki megn eins og gimla því að ég fann ekki til neins hryllings og óttæst heldur ekki skugga mannana sem ég taldi kraftlösa og veikbygða. Hann fór ratti við lýsingu á draugaleiðinu undir fjöllunum, hennu dimma hópi sem sapnaðast saman á erkihæð og henni miklu reyð þaðan nýjutíu vekur og þrjár til konusapnar pelarkýr við andvinn. Fjóra daga og nætur og nokkuð á þann fyndar reyðu við frá svartasteini, sagði hann. Og sjá, anspænis myrkri Mordors fikknaði mér ný von, því að ég sá skuggaherryn magnast og verða æg ófrýnilegri á að sjá. Summa sá ég rýða aðra stika áfram, en alla færast áfram á sama ofsa hraða. Þeir voru þögulir en blík í augun þeirra. Uppi á Lama ætluðu er að æða stjóðlust framúr yttar að okkar og taka sveiga kringum fylkingararmá okkar, begja megin, og hefði víst geta farið langt framúr ef Aragorn hefði ekki forbóðið um það. Að skipun hans heldur sér í skefjum. Jafnvel skuggar manna láta að stjórn hans, hugsaði ég. Þá geta er enn komið honum að gagni. Við höfðum einn bjartan dag, en síðan skalli yfir okkur hinn dögunalösi dagur og áfram reyðu við og fórum yfir kyrjuli og ringul og á þreya degi komum við að borginni Linhýri yfir ósum stjörnuregts. Þar reyndur lama búar að hamla ferð illtíðisins frá umbrum og haraði sem silt höfðu upp eftir streumnum en verjundur jænt sem óvinnir vörpuðu frá sér vopnum og lögðu á flókta þegar við komum og hrópuðu í ángist að konungur dauðans væri yfir þeim. Einungis Angbur, höfðingi yfir lömum hafði kjart til að standa með okkur og, a og Aragorn bað hann að kveðja saman þjóðsína og fylgja okkur og eftir eða þyrðu þegar gráu skarin væri farin hjá. Í konungshöfnum mun erfingi Ísildurs þarnast liðveislu ykkar, sagði hann. Þannig rýðu við á vaði yfir stjörnuregn og bandamenn Mordors rökkluðust á undan okkur en síðan kvildust við um hríð en ekki lengi Því að brátt reis Aragorn á fætur og mælti, ég færi ykkur þau týrindi að nú þegar er allagan havin gegn mínast tírið og ég hræðist mest að hún falli áður en við komumst til hjálpar. Svo við fórum aftur á bak, áður en nótt var liðin og þöndum hesta okkar sem mestir móttu um loðasléttur. Legolas tók sér málkvíld og andvarpaði og um leiðum hann beinti sjónum söðra bóginn söng hann. Silvraðar, kvíslar, kælu og erju, hverða við bakka loða? Háttvextar græsið í hafáttinni, kvítar liljur vakka og bærast krónur snækuls og sólar á grænum grundum lofða í hlýri hafáttinni. Já grænir eru þeir vellir í söngu þjóðarminnar en þegar við nú komum þangað voru þeir dökkir, gráar, auðnir í myrkrinu fyrir framann okkur. Og ef við við landsins óðum við og tróðum undir hófum ósíð grös og blóm og eltum upp í óvinu okkar daga og nætur, þar til við komum að bitrum leiðalókum að mikla fljótinu andvinn. Þá ímynda ég mér að við værum komnir að havinu, svo vítt var fljótið í myrkrinu og ótölulegur grúi sjófugla kviðirandi á ströndinni. Og þar heyrði ég skrækendi klið mávana. Haði ekki drottninginum vara mig við þeim og nú get ég aldrei glemt þeim. Hú, huh, ég finnir mín að parta tóki geinu sinni eftir þeim, sagði Gimli og tóknu upp þráðinn, því að þá fyrstur ég veist við til orustu fyrir alvöru. Þarna við konungshöfnuna pelargýr lá meginflóti umbra, fint tíu stórskip og ótegljandi minni för. Margir þeirra sem við höfðum áður hrakið á flóta höfðu komist hangaða undan okkur og breytt út skelfinguna. Svumskipana höfðu uppnámið frá landi, ætlið að reyna sleppa niður fljótið eða komast undan að hinum bakkanum, En mörg minni skipin stóðu þegar í björtu báli, en haraðr ímarnir sem eftir voru skyldir í úlvakreppu, snérust á hæli ofsa í örvæntingunni, en þeir hlógu þegar þeir sáu líti lið okkar, því að er höfdu margfalt ofrefli. En Aragorn staldraði við og hrópaði þrumandi raustu: Komið nú fram allir þið sem bundnir eru svardaga svartasteins og skindilega rauk fram skuggaheirinn sem hafði haldið sér í skefjum og laust fram sem grári flóðbylgju er sópaði burtu öllu sem á vegi hennar varð. Ég heyrði aðeins döf, vein og mirk, horn, blása og sem af óteljandi fjarlægum röttum eins og bergmálið frá einhverri glendri orustu og mirköld endur fyrir löngu. Föl sverð voru dreginn, En ég veit ekki einu sinni hvort ekki að þeirra byttu því að þeir döyðu þörnuðust engra vopna nema óttans. Ekkert fekk staðist fyrir þeim. Fyrst óðu er yfir hvert far sem dregið hafi verið á land og síðan svefuð þeir yfir vatnið að þeim skipum sem lágu fyrir akkerum. Og allir sjófarendunir voru grifnir þvílíku skelfingaræði að þeir stukku fyrir borð nema galeiðu þrælarnir sem hlekkjaðir voru við árarnar. Grimmugir reyðu við á eftir eftirflýjandi fjendum og sópuðum þeim og undan okkur eins og laufi út af bökkanum. Og að því búnu sendi Aragorn dundanana í skipin sem enn voru á floti til að hugreista fangana, þeir þyrtu ekkert að óttast, heldur skildur allir frjálsir verða. Áður enn þeim dimma degi lauk var þar engin óvinnir uppistandandi til að veita nokkurt viðnám. Ímist voru þeir drukknaðir eða flúnir í söður, ég vonum að komast til baka sem förumenn á fjarlægar heimaslóðir. Það fannst mér undarlegt og undursamlegt að fyrrætlunum höfðingi Mordors skildi vera hnegt af vofum ótta og myrkurs. Þannig var hans eiginum opnum snúið gegn honum. Já, víst var það undarlegt, sagði Legolas. Og þá var mér litið á Aragorn og mér kom í hug hve mikill og hræðilegur konungur hann hefði geta orðið mellum sínum viljastyrk ef hann auk þess sjálfur hefði ráðið yfir ringnum. Það er enginn fyrða Mordor óttist hann, en hann er guefur í anda en Sauron getur skilið, en það er hann afkomandi sjálfrar Lúþíenar. Aldrei mun svo ætt bregðast, þú árum fjölgi meira en talin verði. Dvergar hafa ekkert vit á slíkum rökum, sagði Gimli, en vist reis Aragorn upp voldugur á þeim degi. Sjá nú, allur hinn svarti flóti var að valdi hans, og hann tók sér sjálfur stæsta skipið og stegum borð. Síðan let hann glemja mikinn samkór trompeta sem teknir hafi verið af óvinnunum, og skuggaherryn drósi til baka upp á árbakkan. Þar stóðu þeir þöglir vart sínilegir, nema fyrir rauða bálið í augun þeirra, endur blika brennandi skipum og Aragorn kallaði hári röst til hinna döðu og sagði Heyri nú orð ervingja Ísildurs, svartögum ykkar er fullnægt, snúi nú við og ónáðið ekki dalina lengur, hverfið brott og hvílist í friði. Þá stegi döðakonungurinn fram fyrir draugaheirinn og hann lifti upp spjóti sínu, brautaði tvent og varpaði því frá sér. Að svo búnu hnegði hans í djúft og sneri við og skjótlega hvarf allur döðraherinn eins og þóka sem leysist upp fyrir snöggum vingusti og mér fannst sem ég vaknaði af draumi. Þá um nóttina sváum við meðan aðrir störvuðu af krafti. Allt var á ferð og flugi, fangar voru leystir úr böndum og mörgum þrælum gefi frelsi. Flestur höfðu verið gondormenn sem leytir höfðu verið mannsali af sjóranningjum, en auk þess hófst þegar mikill líðsafnaður manna á lofðum, og ósálöndum og á angbur af lömum komi allar rittara sem hann gat samsapnað. Nú þegar óttunum við hérna dauðu hafi verið bætt frá komið þeir allir óðfúsir að leðsin okkur og til að líta augum ervingja ísildurs því að orðrómurinn um nafn hans hafi borist út sem byrta í myrkri. Og þar með nálgast líka endarlok sögu okkar því að um kvöldið og nóttina voru mörg skipana gerð ferðafær og þau mönnu nýjum áhöfnum. Í bítið morgunin eftir lagði flotin á stað. Lamt verðist nú síðan, en það var þó bara í germorgun, en á sjötta degi frá því við reyðum á stað frá Dunhörgi. Og Aragorn var stöðut knúin áfram af óttanum við að koma of seint. Það eru tvær vekur og fjörutíu vegar frá pelergir til lendingarbakkans í Harlöndum, sagði hann en þánga verður við að komast á morgun, annars verður allt um seinan. Nú heldu um áratnar frjálsir menn sem lögðu kappa og komast sem fyrst áfram, samt var ferðin grátlega hæg upp mikla fljót, því að við rerum móti strömi og þó andvinns ég ekki ströymhörð þar suðu frá var vindur nokkur líka andstæður. Þungt hefði mér verið í skapi því allur sigur okkar á skipalæginu var einskisvirði ef Legolas hefði ekki allt í innu farið að hlæja. Brettu upp skekk þitt, dörins svonur, sagði hann, því að máltæki segir, þegar neyðin er stæst, þá er hjálpin næst. En hann vildi ekki útskýra fyrir mér hvaða hjálpan sæ í fjarska. Þegar nóttin færist yfir, virtist hún aðeins dýfka myrkrir í brjókstinu og hjörtu okkar brunnu, því að langt í norðri sá við rauða glóð undir skýjathikni og að Aragorn sagði Mínast týrið brennur. Ennum viðnætti vaknaði okkur ný von. Sjóvanir menn frá ósálöndum rindu til hafs og spáðu veðrabrygðu með ferskum sunnan þei. Og það leið heldur ekki á laungu áður en öll segl voru undin og við sildum á flegi ferð upp ána þar til dögum lísti upp stafnfr Og síðan vitið þið sjálfir að við komum á þriðji stund morguns fyrir góðum byr og sólin svifti frá sér öllum hulum en við breytum úr hinum mikla herfána til oristu. Það var stór dagur og stór stund hvað sem á eftir kemur. Koma mætti hvað sem vildi, hetjudáðir lækka ei í gildi, sagði Legolas. En mesta hetjudáðin var ferðin um döðraslóð og miki skildi hann að lofa þó engin verði eftir í Gondor til að kveða um hana á komandi tímum. En hver veit hvað verður, sagði Gimli. Ég teki eftir hvað er Aragorn og Gandalfur eru alvarlegir og svip. Mikið í ég því fyrir mér hvaða ráðum þeir ráðgast í töldanum hér fyrir neðan. Ég er sama sinnis og kátur að helst vildi ég að stríðinu væri nú að fullu lokið með þeim sigri sem við nú höfum fengið. En hvað sem enn og eftir að dynja yfir, mónast til að eiga minn þátt í því til heiðus fólkinu mínu heima í fjallinu eina. Og sama segi ég fyrir fólki mitt í stóra skói, saði Legolas, en líka af ástminni til höfðingja kvítatresins. Svo fældur félaginni þú talið, en sáttu góðastund þar háttu uppi í borginni hver með sínar hugsanir meðan fóringja liðsins sáttu á ráðstöfnu þegar prins Imrahil skildi við þá Legolas og Gimla á leið til græði húsanna sendi hann strax eftir Jómari og sama helduðu niður í borginni þattu er komið að tjöldum Aragorns sem sleygi hafði verið upp á vellanum skammt frá þeim stað þar sem þjóðan konungur féll og þar settust þeir á rökstóla með Gandalfi og Aragorni og sonum Elronds Herran mínir sagði Gandalfur ég ætla að byrja því að hafa yfir ummáli ráðsmanns Gondors áður en dó Þið getur kannski skammastund unnið ykkur sigurhrós á Pelinorvelli í svo sem einn dag, en andspænist því valdi sem nú rís er engin sigur hugsanlegur. Ég beði ykkur ekki að örvanda eins og hann gerði, heldur aðeins reyna að til merkjar hvað sé rétt í þessum orðum. Sjónsteinarnir ljúga ekki og höfðingi bara durs gæti genu sinni látið á ljúga. En hann gat eftir vill valið úr hvaða veikari haugurskyldi fá sjá í þeim eða láti þá mistúlka hvað er sáu. Þá skulum við gera okkur grein fyrir að þegar dinnþóri var sínt hver gífurlegu liði hafði verið safna gegn honum í Mordor og enn meira liði til vara, þá sá hann raumurulega hluti. Við vorum ekki öflur enn svo að við gáttum aðeins með herkjum hrind fyrsta stóru áhlaupinu. Að mesta áhlaup verður enn meira. Við eigum því enga vonum að vinna stríði líkt og dindor gerði sér grein fyrir. Við getum ekki unni vopna sigur hvort sem ég ákveðum að halda hér kyrru fyrir og standast óendalegt umsáttur eða hef ég sókn og verða yfirbugaðir þegar kemur yfir fljótið. Aðeins erum tvo ítla kostið að velja og sjálfsagt myndu marki segja að það væri þó skömminni skárra og varlegra að reyna að styrkja varnirnar og býða þar eftir allögunni Þannig gæti við dreyð endarlókin nokkuð á langinn. Áttu þá við að við eftum bara að hörfa inn fyrir veggi mínast týrís eða dól amrótar eða til dunnhörgs og sitja þær eins og börn við sandkastala þangar til flóðið skellur á, spurði Imrahíl. Það væri svo sem engin ný ráð, sagði Gandalfur. Er það ekki það og fátt annað sem þið hafi gert í stjórna til Dinnþórs? En nei, ég sagði aðeins að það væri varlegra. En þar með er ég ekki að segja að ég ráði til varkárni. Ég sagði að sigur er ekki unnin með vopnum. Ég trúi enn á sigur okkar en ekki með vopnum. Því að inn í alla þessar stefnumótun þurruð við líka að taka hinn máttúar hring sem er horsteinn alls í barðadúr og von Saurons. Þið herra mínir veitir nú allir nógu mikið um þennan hlut til að gera ykkur grein fyrir hvað, hvað er þar í veði fyrir okkur og fyrir Sauron. Ef hann kemst yfir hann er öll ykkar reysti til einskis og sigur hans verður skjótur og algjör. Svo algjör að engin getur það henni frá vænst neittna breytinga á meðan heimurinn marir. Ef hlutnum verður hins vegar tortímt, þá mun Sáron falla og fall hans verður svo mikið að ekki verður séð að hann getur nokku tíman reysið upp aftur. Því að þar með missir hann megnið af styrkleika ílskunar sem var hann um eðlislægur í upphafi, Og jafnframt mun allt sem hann hefur byggt upp eða byrjað að framkvæma með því afli, hrynja saman og bækla hann svo um eilíð að hann verður ekki nema einfalt ílsku fól sem nagar sig áfram í skuggónum. Hann getur kvarki stækkað né líkamnast. Þannig er þið mikill ílsku útrymt úr heiminum. Ekki svo skilja að önnur ílsku öfl geti ekki aftur komið upp því að sjálfur er sárón ekki annað en handlangari eða sendill. En það er ekki okkar valdi að glíma við hinn æðri rauk tilverunar, heldur aðins að gera okkar besta úr þeim árum sem okkur eru útdeild og reyta ílgresið á þeim ökurum sem undur okkur heyra, svo að þeir sem að eftir okkur koma megi hafa reyna akra til að plæja. En hinu fáum við engur ráðið um hvernig uppskerutíð þeir muni hreppa. Nú veit Sáron allt þetta, Og hann veit líka að þetta djást sem hann tindi endur fyrir löngu hefur fundist aftur en hitt veit hann ekki hvar það er nú neður komið eða það skulfi vona. Því sækja nú á hann miklar efasendir svo að hann er tvístíðandi hvað eigi að gera. Úr því að við höfum fundið hennan hlut, þá veit hann nú að á meðal okkar eru þeir sem búa yfir nægum styrk til að beita honum. Því að er það ekki rétt til getið, Aragorn? að þú hafir gefið því ljós við hann í orð þangasteininum? Jú, ég gerði það, áður en ég reyði frá Hornborg sagði Aragorn Ég taldi þá rétta tíma til þess og ég held að stefnin hefði einmitt komið til mín í þenn tilgangi Þá voru tíu dagar liðinir frá því að ringberinn hélt austur frá Rárósfossi og því taldi ég svo áriðandi einmitt að reyna að beina auga Saurons burt frá hans eigin landi Ég vona að það myndi verka Því að sjaldan hafi honum verið ögrar svo síðan hann sneri aftur til turgins. Þó verði nú að viðurkenna að ef ég hefði geta ímynda mér hve mjög hann herti og að atburr rásinni, þá hefði ég ekki þorað sína mig, því atíminn var líka allt á naumur til að koma ekkur til hjálpar. Hann er ekki mótsogn í þessu, spurði Jómar. Þú segir að baraft okkar verið tilgangslaus ef hann ræður hringnum. En honum þá ekki líka að tyggja tilgangslaust að á okkur ef við höldum um Það er ekki svo víst, sagði Gandálur. Það er anstætt eðli hans að býða og gefa óvinnum sínum þannig tækifæri til að sapna kreftanum, eins og við höfum gert. Við hefum heldur aldrei geta lært að beita öllu valdi ringsins og einum degi. Það er ekki hægt nema eitt sé allráður en ekki þar sem margir koma til. Loks býður hann þess nú að ágreiningur í milli okkar að því að slíka misklíð fylgir æti ringnum, að einn okkar seti sig yfir og kúi alla hinna. Þannig gætir hingurinn skapa á tækifari tækifæri ef hann bregði fljótt við. Hann fylgist enn grant með öllu og hann sér malt um allt og heyrir. Natskúlanir hans eru enn á sveimi. Þeir flugu yfir öllin rétt fyrir sólar upp rás, þó fáur hinn að sófandi og þreyttu yrðu þegar varir. Hann gömgæfir allt. Sverðið sem rændi hann fjársjóðunum og hefur nú verið bálsóðið saman, hvernig vindar örlegana snerust okkur í vill, óvæntan ósegur sinn í fyrsta áhleipinu og fall síns voldtugu herfóringja. Ef að halda áfram að bólina innra með honum, þar erum jafnvel að vella upp nú meðan við setjum hér. Hann einblínir augannu á okkur, svo að hann sér næstum ekkert annað sem er á segði. Þessu þarf að viðhalda. Þar í liggur öll okkar von. Hér er því helsta álitt mitt og ráð. Við höfum ekki ringin hérna. Hvað sem viska eða fáviska reyði því, þá söndum við hann af stað til tortímingar, því annars myndi hann tortíma okkur öllum. Við getum ekki gjör sigrað herabla óvinarins, en við verðum umfram allt að blekja hann og beina sjónum hans frá því sem er alvarlegast á ógnunin við hann. Við getum ekki unni sigur með vopnum, En við getum beitt vopnunum til að draga aðtegli myrkrahöðingjans að okkur og gefa þannig ringbyrannum eina tækifærið hversu veik sem svo von er. Þar með eru við líka halda áfram þeirri aðferð sem Aragorn beitti, að koma Sáronni óþyrmilega á óvart svo hann grýpi til örþrifa ráða. Við þurfum með ófyrirlitni okkar að ginna út allan þann herablar sem hann hefur haldið eftir, svo að hans eigi land verði sem aukt. Til þess þurfum við að ráðast tafalaust fram á móti honum, gera okkur sjálfa að beitu, þó svo að hætta sér á að hann býti sama skoltanum utanum okkur. Hann tekur þeirri ögrun í von og grægi því að hann mun ennmitt ímynda sér að í því að eiga byrtast difska hins nýja og upprennandi ringadróttins og þá mun hann hugsa og hlakka með sér ennmitt. Nú ætlar þessi nýja valdhafi strax í framhleifni sinni að tegja sér fram of snemma Og of langt, látum hann bara koma nær og sjá, ég skal loka hann í gildru sem hann kemst ekki úr. Svo móla ég hann og það sem hann hefur hrifsað frá mér af ósvipni skal síðan tilhera mér að eilífu. Mér verðum að ganga vitandi vits í þessa gildru af hugrekki en sára lítilli von fyrir okkur sjálfa. Vel gæti svo farir herra mínir að við tórtímdumst allir í kólsvartri vonlausur í orustu fjerri lifandi löndum, svo jafnvel þó bara dúr verri sigrað, fá við að lifa hérna nýju öld. En ég tel að þetta sé skilda okkar, og betra er það allt hent en að tórtímast allt að einu, eins og við myndum vissilu gera ef við sitjum hér og vita í dauða okkar að engin ný öld muni Renna. Þeir þögðu allir viðum sinn. Loksins tók Aragorn til máls. Eins og ég byrjaði muni ég og halda áfram. Þann verður nú að komast út á blá brúnina þar sem von og örvænting vega salt. Ef við hikum, fallum við. Ráðgandals vega þungt og nú er komið að úslitum í baratu hans gegn Sároni. Ef hann hefði ekki gripið í taumana, var allt fyrir löngu glatað. En þó ég lýsi þeirri skoður minni, vil ég ekki að þið lítið á hana sem negin fyrirmæli, Hver og einn verður sjálfur að ákveða sig? Þá mælti Elró Við komum úr norðri í þessum tilgangi og frá Elrond föður okkar flytjum við einmitt þessi ráð. Við munum ekki renna af hólmi. Hvað mér varðar, svaraði Jómar, þá hef ég litla þekkingu og allum þessum æðri rökum, en ég þarf þess heldur ekki. Það eitt veit ég og það er mér nóg að þessi vinnum minn Aragorn kom til bjargar þjóðminni eins verði ég reyðubúin þegar hann kallar á mig ég kem með um mig er það segja mælti Imrahíl að ég lít nú þegar á herra Aragorn sem yfirljens strottin minn hvort sem hann fjelst á það eða ekki óskir hans eru mér því sem lögmál ég mun því að sjálfsögur koma með en hitt verði þó að benda á að nú sem stendur gegni í hlutur ekki ráðsmann Skondors og mér ber fyrst að huga að hag þjóðar minnar ég vil hér sína nokkra varkarni Við þurfum vera við öllu búnir, góðu sem ídlu. Nú getur svo farið að við munum hrósa sýri og í þeirri von þarf áfram að verja gondor. Við langar ekki snúa aftur í sigur til borgar í rústum eða til land sem hefur verið rænt og rúið allt í kringum okkur. Og nú fréttu við einmitt frá jóherónum að enn leiki óvinna herr sem ekki tók þátt í orustunni lausum hala á norðurflankanum. Réttir það, svaraði Gandalfur. Ég ræði heldur alls ekki til þess að þú skilji borð þín eftir varnalösa. Þetta móti því ef satt skal segja þar þessi framrásarhera okkar til austus ekki að vera voldugur. Við ætlum ekki í rauninni að gera nýna atlegu að Mordor. Hann þarf bara vera nógu stór til að augra óvinninum og gynna hann til orustu. En við meygum ekkert vera tínuna við þetta heldur leggja af stað hið bráðasta. Því spyrjið ykkur nú sem herfóringja... Hvaða lísabla getur við sapnað saman til að leggja stað í síðasta lagi eftir tvo daga? Í liðinu þurfa að vera harskeittir menn sem vilja fara sjálfviljur, þó þeim sé gerð grein fyrir hættunni. Allir herrmenn eru nú þreyttir og margir særðir, meira eða minna, saði Jómar. Einni höf við mist fjölda hrossa sem erfitt er að bæta sér. Ef við eigum að ríða svo fljóttastaf, stað, ég ekki vonu meira enn svo sem 2000... En þó myndi ég skilja jafn marga eftir til varnar borginni. Okkur bætist nú við lið sem ekki tók þátt í orustun og vellinum, saði Aragorn. Nýr liðsöki streymi til okkar frá ytri byggðum. Nú þegar strand héruðin hafa verið reynsuð. Fjögur þúsund manna lið lagða stað frá pelargir fyrir tveimur dögum. Landleiðina um ljósubygð og ríður angbur hinn óttalösi í farabrotti. Þeir ættu þá að vera komnir áður en við leggjum á stað. Auk þess ætli við margir að sigla eftir mér upp eftir fljótinu og marskins bátum sem er getur fundið og í þessari vindátt hlýtur þeim að sækjast ferðin vel, enda eru nokku skip þegar komin til Harlanda. Ég teldi það hæfilegt að við lægðum að stað með sjö manns, ritturum og fótgönguliði, án þess að það gengi út yfir varnir borgarinnar. En borgarliðið er ónýtt, sagði Imrahíl, og hver skildi nú á dögum kunnað endur eisa það og styrkja á nýj? Þeirri kunnáttu er enn haldið til haga í Eribor fjallinu eina í Konúsríki dáins, sagði Aragorn. Og ef við sjálfir og vonir okkar tortímast ekki, verða mitt fyrsta verk þegar þara kemur að byrja Gimla Glóinsson að skreppa þanga norður og sækja steinsmýri fjallsins. En besta vörn borgarhliða eru þó mennirnir sem verja þau. Ekkert hlið mun halda út í óvinnum okkar en mennirnir yfirgefa þau. Þannig lykti þær ráðagerðum foringjana. Þeir ákvarðu að leggja af stað á öðru morgni þar frá með 7000 manna liði. Ef að fengist mestur hluti þess skyldi vera fótgönguleiði vegna þess hvað gróðulaust landið væri sem þeir lögðu út á. Aragorn skyldi leggja fram 2000 þeirra sem hlýtu herkvæningu hans úr suðri. Imrahil koma með 3 og 1/2000 en Jómar með 500 þeirra Jóherra sem mistöfðu hesta sína en sjálfur færi hann í farabróti fyrir 500 af bestu ritturum sínum auk þess eri settur á fót annar 500 manna rittaraflokkur en í honum eru þau senir Elronds með Dúndanónum og ritturum frá Dorl Amroth alls eru þetta þá 6000 fótgunguleiðar og 1000 á hessbæki En meginlið Jóherrana, þeirra sem hjældu hestum sínum og enn voru baráttufærir færir um 3000 talsins, skildi halda eftir vesturveginum móti því óvinnaliði sem enn hérði í Anoríu. Og þegar í stað voru léttar hraðsveiti rittara sendar á stað til að kanna líka hvað væri á seði á norðuslóðum. Og nokkra njóstansveiti reyðu jafnvel yfir fljóti mikla og austur á bóginn frá óskiljað eftir veginum til mínas morgull. Þegar þeir höfðu þannig tekið saman allan herstirssinn og sett neður fyrir sér hvaða leiðskildi haldið og hvaða vegi velja, rak Imrahíl allt í einu upp hlátur. Víst, sagði hann, er þetta mesta grín í allri sögu Gondors að ríða stað út í stríð með sjö þúsund manna lið og meira en í einni forðararsveita hersins á stórveldistímunum og ætla sér að brjótast yfir fjöllin og óvinandi hlið myrkralandsins. Það er álíka og að barn ógnaði brinnið um ritara, með snærisbotta og grætni víðigrein. En myrkrahauðingin er svo fróður sem þú segir, mýthrandýr, myndi hann ekki fremur brosa að þessu heldur hann óttast og með sínu litla fingri kremja mýfluguna sem reynir að stinga hann. Nei, það held ég ekki. Ég held hann reyni að ná mýflugunni og að ganga þannig sjálfur í gildruna, sagði Gandalfur. Í hópu okkar eru líka nöfn strískappa sem eru hverun sig á við þúsund brynnjaða rittara. Nei, honum kemur ekki bros á vör. Og okkur heldur ekki hlátur huga, saði Aragorn. Sé þetta grín hjá okkur, þá er það samt of best og kaldhæðnislegt til þess að hlæja að því. Öðru nær, því að þetta er síðasti leikur okkar í þröng og fyrir annan hvort aðilan getur það þýtt endarlegan ósegur í tablinu. Aðsvo mæltu dróa hann upp andúril og hjælt hann um glitrandu upp í sólina. Hérðin í frá skalt hún eigi slíðrast Fer hinstu orustunni er lokið, sagði hann.